Небеса, това е темата на тази песен на I Monster и влизаме с нея в следващата тема. Защо да се снимат Offshore Paradise, данъчните обежища, е по-трудно от това да снимаш на фронта в Афганистан или в Ирак. Това ще изясним сега с Пауло Улц, световно известен фотограф и изследовател на данъчните обежища, т.е. тези екзотични обикновено места, където най-богатите политици и функционери укриват данъците от всякакъв вид сделки, включително корупционни и най-вече такива. Поводът е днешното откриване на изложба и първото запознаване с мащабното изследване и фотокнигата Heavens – Небеса в галерия Синтезис с помощта на Френския институт, а тук в студиото на Хоризон до обед е един от двамата автори – Пауло Уц. Световно има в съвременната фотография. Роден в Хага, Нидерландия, израснал в Италия, живял в Париж, Лондон, Хаити, Кот-Дивуар, носител на множество награди. А, тук са и фотографът Никола Михов, куратор в Галерия Синтезис и преводача Стефан Прохоров, на който разчитаме за превода. Благодаря. Добър ден и на тримата. Здравейте. И от Никола, здравейте, а, който си мълчи в случая за бит за добре, и от Стефан, за, на който още веднъж благодаря за възможността да правежда. Сега, премиерата на изложбата Heavens за офшорните райски зони е през 2015 година на фестивала в Арл, Франция. И това е сериозната френска връзка, която прави работата на Паоло, Улци, Габриеле, Галимберти световно видима. Наистина ли, Паоло, да се снимат офшорните данъчни обежища се оказа по-трудно от това да сте военен кореспондент в Афганистан, Ирак, да снимате в Китай, а там хич не долюбват медиите, особено чуждите? Yes, probably, uh, uh, май, наистина, това да снимаме uh, данъчните обежища беше една от най-трудните задачи, uh, с които съм си поставил, защото достъп до right. тези места вече е доста труден, но веднъж получиш ли достъп до тях и просто си разрешил първата част от проблема, защото всъщност няма кой знае видимо. какво за снимане. And Нищо не е видимо. И това е изключително интересно за мен, да снимам нещо, което всъщност не е видимо. И така, заедно с Габриеле, аз когато направихме този проект, неги трябваше да намираме визуални решения, с които да иллюстрираме нещата, които сме научили. Така че това е проект, който се основава първо на проучване, разбиране на една изключително двояка система и след това превеждането на това знание в образи. Сега, според приблизителни изчисления към годината, когато ви излизате с това изследване 2015, в офшорните зони по света са укрити около 32 трилиона долара. Тази сума е около 10 пъти по-голяма от брутния вътрешен продукт на Германия, а вашето изследване, фотографско изследване, изпреварва големия лик на документи, известен като панама Papers. Да припомним на слушателите ни, че това положи основите на един от първите големи консорциуми на трансгранични журналистически изследвания. При вас обаче подходът е съвсем различен. Не разчитате на ликнати документи, а на това да покажете нещо, което остава скрито и невидимо, в реалността как става това, как се снима това. Това, което наистина искахме да покажем, е, че данъчните обежища не са нещо, което се случва от страни. Това не е някакво нещо маргинално. Това е в сърцето на нашата економика. Вие споменахте, че повечето от тези пари идват от корупционни сделки. Всъщност това не е точно така. Разбира се, има ужасно много пари от корупция които се озовават в различни данъчни убежища. и Това са също така и парите от, от наркокартелите, но повечето от парите в, та, в тези обежища са на компании, които законно избягват данъчно облагване. Това не е етично, но е законно. Именно това искахме да покажем и да помогнем на публиката да разбере. Така че аз не работих с ISG, Международния консорциум на раздължащите журналисти. Аз не работих, с, работих и с Панамските документи, но на работата ни с Габриеле беше в това да направим видима една система, която а, работи и функционира всеки ден и включва най-големите компании в света. Сега, вашата книга Небеса буквално ме подведе, че е нещо като добре шлифован годишен доклад. С такова високо качество, луксозно качество, което могат да си позволят частни финансови институции, които тъкмо това правят бизнес, криеки обаче данъците си. И се запитах как, как, как функционират тази видимост в вашето изследване. И наистина ли трябваше да си отворите офшорна фирма за да влезете в този, в този свят? Well, и ами, когато започнахме работата по проекта, първото място, на което отидохме, uh, бяха Кайманските острови. And there, и пристигнахме там. И нямаше нищо за снимане. То просто не беше интересно. Така че трябваше да развием един специфичен визуален подход. И предложих да използваме също така и визуалният подход на самите места. А именно тези ви тънички, бан... на брошурки на различните банки, които ти пом... така да си вложиш парите и ти обещават невероятно богатство. Така че този, снимките, които правихме, бяха от... с... с това качество на изображението. Но текстът ти преди фотографиите, защото той ти разказва много повече за това изображение. Така че когато това, което се опитвах да постигна, беше този пинг-понг между изображенията и текста. И винаги имаме елементи от изображенията, които, както казах, са красиви привлекателни, които изглеждат като а, корпоративна а, реклама. Но това, което иска е да постигна а, тази пластовост на изображението. Е, изображение, което казва едно, когато го видиш, и след това второ, когато го прочетеш текста, който го придружава. Колкото до самата компания, която създадохме, която се случи беше в Делауеър, отидохме в това здание, където хиляди компании се водят. Те нямат там офиси, нямат секретари и имат просто файл в някакъв компютър. И е забележително, че тези огромни компании като Coca-Cola или Facebook също са регистрирани в щата Делавер, а не, че имат офис. Разбира се, това е по данъчни причини. Така че попитахме дали можем да снимаме и те казаха, ами не. И тогава се върнахме на следващия ден и попитахме можем ли да си регистрираме фирма и те казаха, ами разбира се. И след 5 минути и няколко стотин долара по ние вече притежавахме собствена компания, коя, компания, която кръстихме The Heavens, а, и за нас беше очевидно, че а, книгата всъщност ще бъде годишният доклад за а, нашата измислена компания, която ние никога не използвахме, буквално, но ни, която ни помогна да разберем колко проста всъщност е системата, когато искаш да избягнеш данъци. Сега, а, какъв е мащаба на офшорността като метод за кражба от... Защото има, вие казвате, не е, не, не е незаконно, но, но не е морално, но така или иначе някакви нещастни хора, включително а, обикновени хора, които не, нямат бизнес, а, нямат печалба, работят на заплата и си плащат данъците, така че ако някой не си плаща данъците, пък печели много, това е кражба от всички останали, които спазват законите. Какъв е мащабът и колко офшорни обежища посетихте. Тихме well, we, 13, I mean, 13 различни involved, uh, места, които са свързани uh, с данночното uh, uh, обягване. Uh, Разбира uh, се, масштабът е огромен. До степента, в която, ако вие сте голяма корпорация, ако не правите това, което на те наричат така съвсем оптимистично а данъчно оптимизиране, вашите инвеститори лекционери акционери ще ви накажат, това изискване към а, големите компании да оптимизират своите данъци. Това е съвсем ясно за всеки в бизнес света, че така работи системата. Така че това, което казвам често като пример е, че ако вие, ако вие сте малка книжарница или дори книжарница просто, например в София, вие нямате възможност а, да, да достъпите до данъчните убежища, защото системата е твърде скъпа и сложна за вас. Но ако сте Амазон, вие сте лъжни на практика да, или да използвате такива Обежище ли, или, че вашите инвеститори ще ви накажат? Тоест, това е част от глобалната економическа и финансова система. Сега, фотографиите ви поразяват с тази привидност на корпоративното лустро, защото човешкото изглежда абсолютно опустошено. И се питах тези кадри, които а, правите, а, как, какви хора ни показват? Щастливи хора ли са тези, които виждаме в а, безкрайния басейн на последния етаж на небостъргач в Сингапур или Хонг Конг? Или? You know, we tend to think Знаете ли, обикновен world, мислим си за святък в, в, в черно и бяло, като че ли има черни, лоши и добри хора. Но нещата не са толкова прости. Ако имаме възможността да избягваме данъци, обикновено се възползваме от нея, разбира се. Това, което за мен е интересно, не е толкова в, в посочването с пръст и обвиняването, а по-скоро в обяснението на това, като функционира една система. Ние сме днес жертви. На тази система. И за мен това very, uh, no, е много важен елемент в разбирането на света около нас. И това е причината да се насоча към тази тема и да снимам по този начин. Всички ли са жертви? Are we all Is a we, we're, we're and Ние сме едновременно жертви и злосторници. If we to buy a Ако купуваме книгите си Amazon, store, от Амазон, вместо от твърдалната книжарница, със сигурност, също така, сме и съучастници. Ако отиваме в болницата a, и докторите не се грижат за нас, тогава сме жертви. Винаги съществува тази идея, че в капитализма има Actually, всъщност, че нещата so, се, се a развиват на нива, че всичко so, е в една и съща плоскост. Но всъщност данъчните обежища накланят тази плоскост и това означава, че ние не сме равни, ние сме на различни места в този наклонен на плоскост. С това съм съгласна. Наистина не, не, не сме равни. So <laughs> Може да не е морално, но е законно, казахте. Голяма част от тези операции са законни. Ние виждаме и в България политици, които самоуварено стоят на екран, защото знаят механизмите, плащат на добри адвокати, на добри консултанти всичко им е подредено и законно. Има ли според вас надежда, че примерно някакъв вид регулация, Европейския съюз се занимава с темата за данъчните убежища като кражба от дънокоплатците. Според вас има ли надежда това да доведе до някакви промени, така че наистина да са по-малки разликите между тези, които печелят много? за сметка на другите, които, които си плащат редовно данъците. Е, разбира се, винаги трябва да има някаква надежда, особено когато човек прави такъв проект. И тъй като откакто направих този проект, някои неща се промениха и някои закони вече са прилагани, особено на европейско ниво. Европа е, може би, пространството в света, в което най много, има най-голямо законотворчество по отношение на данъчните обежища. Но, на практика, нещата се променят тогава, когато хората ги осъзнават. И, именно за това направих този проект. Ако видите <плесква> едно о, де, от умиращо дете по време на война, вие сте се чувствате съпричастен. Но когато става дума за данъци, нещата са много по-трудни. И визуално е много по-трудно да преведем тази тема. Именно за това, Галиели, аз направихме този филм, защото, този проект, защото това едно предизвикателство да накараме хората да разберат за начина по който функционира тази система. Нека да добавя нещо само за mm -hmm. тази опозиция законно морално. Да, разбира се, повечето от нещата, които се случат в данните уберища, е закон. Не всичко, но повечето от нещата. Факта, че не е морално, за мен винаги е много интересно, защото е в един определен момент от човешката история, дори робството е било законно. Но след това движенията, а, които а, се появяват, които казват, това е напълно погрешно и това, което е било законно в един момент, е незаконно в следващия. Винаги, е било а, морално погрешно робството, но, но, но законодателството, което го регулира, се е променило като следствие на инициативата на хората, които разбират, че то е морално изкривяващо. Тоест, има все пак смисъл да се опитваме да направим нашите закони малко по-морални. И... Абсолютно, това това е нужно, нали I, I така? Дълбоко вярвам в необходимостта от законотворчество. Сега, да попитаме още нещо. Как успявате да изчистите посланието на вашите фотографии? Защото даже в езика ние виждаме колко лесно се хлъзваме в а, това да използваме толкова позитивно натоварени думи. Рай, небеса, буквално религиозно позитивни, най-хубавите неща, които човек може да си, да си представи. Оазис, фискален оазис. А, въпреки, че нали, фискалните неща не изглеждат много приятни сами по себе си, обаче закачени към такава думичка като оазис. Мислехте ли върху този елемент и защо наистина, когато човек гледа вашите фотографии, в кадрите от офшорния рай, не си казва, бе, аз да съм там примерно Проснат като тяло на тези плажове или в тези басейни. Разбира се, но това, което получавате от изложбата не са само изображенията. А както казах, това е тази постоянна заигравка между текст и картина и образ. И всъщност много често виждам много ядосени хора, които излизат след като са виждали тази изложба. Те са разбрали нещо. И съм получавал ужасно много съобщения и обратна връзка от различни хора, които са казвали, че най-накрая разбрах за какво става въпрос. Така че а, бих, могъл да, бих, могъл, бих могъл да снимам неща, които са по някакъв начин насилствени, трудни за гледане, но моята идея не е да говоря на тези, които вече а, са преобщени към борбата, а да говоря на тези, които не разбират какво се случва в данъчните убежища. Все още ли имате офшорна фирма? Невзрачен офис в Беллауэр? Не, of sure there, uh, договора. И доста писма получих и имейли, в което ми казват «Ей, а вие трябва да си платите годишната такса, но аз никога не си я платих» сега да питам накрая как се вписва Источна Европа във вашите интереси, защото видях, че последното нещо, което правите е, вие сте един от петимата учредители и фоторедактор на едно ново френско списание, Комета, посветено на а, журналистика, текст, обаче и фотография и дискусии с фокус върху Источна Европа. С какво ви е интересна тази част от Европа? You know, а ами, не знаете ли, това да бъдеш журналист и фотограф, me, на практика за мен е, раз, е разрешение за любопитство и да научавам неща, които не знам. So, така че, когато ä, започне uh, полномащабната инвазия на Русия uh, в Украина, осъзнах с моите колеги, че твърде малко знаем за този район на света. А, аз съм израснал в Западна Европа и ние винаги сме гледали към Северна Америка, кощо се отнася до кино, до литература, до политика, история, ако щете, и музика, разбира се, но много твърде малко сме знаели, твърде малко знаем за Източна Европа. Така че решихме да направим писание, което ще погледне от другата страна. Но аз не работя обяснителски, тъй като аз не съм експерт в Източна Европа. Аз съм просто редактор, така че списанието се състои от текстове, от изображения на хора, които са от Източна Европа. Така че за мен, като фоторедактор, за мен това а, сложи за изковаването на едно друго знание за това какви невероятен талант и може не е съществува в източна Европа. И за, за мен е много голямо удоволствие да работя с галера синтезист в София, която промотира изключително много от местния талант. И за мен това е откритие на един цял нов свят. И за това накрая да попитам Никола Михов, като човека, който в най-голяма степен настоява за това heavens да стъпят в София, небесата да дойдат в София, небесата на. Паулу Уци, so Днес откриването, утре има среща с Паулоуца. Нали? Да, заповядайте, днес от 18.30 откриването, а утре в 18.30 отново, но не в Галерия Синтези, а в аулата на Натвис. Ви очакваме за среща, разговор или казано по чуждо артисток с Паулоуца. И оттам нататък и през май прожекции на. Паулоуцен всичко друго е. и режисьор, един от неговите филми ще прожектираме, както и ще има и представяне на вписание Комета, за което споменахте преди малко. Добре, много ви благодаря и на тримата. Благодаря особено на Пауло Уц, Никола Михов и праводача Стефан Прохов.